Və sonra müəllif e, rahimehullah, yəni bu babın altında 2 dənə hədis gətirib və birinci hədis Cəbir ibn Radiyallahu anı hədis ki, "Bəyətu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlsəm aləykom misala və itay zaka və nusu muslim." E, Cəbir ibn Abdullah buyurur ki, mən peyğəmbərə sallallahu əleyhi bəyət etdim ki, E, namaz qılım, yəni namazın ədasına və zəkatın verilməsinə və hər bir müsəlmanın nəsiyyətə mən dibəyyət etdim. Yəni bu hədisin bir neçə e, formasında rivayət olunub və ə, İmam Buxarə rəhməhullah bu hədisi burada qeyd edib, ancaq şərhində isə üç sülalə rivayət İbn Həcər gətirir ki, hansı ki burada icari İbn Abdullah peyğəmbərə bəyət edəndə və deyir ki, "Ya Rasul mən sənə bəyət edirəm alə səm və ta", sən eşidib təyid eləməyə və peyğəmbər də ona bildiyi denən ki, bacardığım qədər Çünki sən əgər mütləqən deyilsən, səsə eşitdim və hər eşitimi itaat etdim, sən elə şey ola bilək ki, eşitməyəm, <coughs> amma itaat edə bilməyəsən. Ancaq sənin itaatin, məhz Allah Pəqamə itaatin, yəni bacardığımın yəni, tərkimində olsa, onda sən artıq bacardığın qədər neynisən, yəni itaat edirsən. Və burada Cəbirin Abdullah deyir ki, mən beyyət etdim Peyğambə s.ə.və namazın ədasına və zəkatın verilməsində. Və burada İslamın başqa əkanları qeyd olunmur və şərtçilər qeyd edir ki, çünki bunlar əsas e, çox vaxtı Quran və sünnədə iki İslamın rukundan danışılır. Yəni namaz və bir də yəni zəkat. Namaz ona görə ki, o e, Allahın haqlarının ən mühümüdür. Yəni kəlmi şəhidətdən sonra yeganə ən mühüm haqqdır ki, hansı ki, onun tərkinə görə e, əhlüsünlə ixtilaf edib, ki, onun tərki küfürdür, yoxsa küfürdür. Yəni, yeganə zahiri əməllərdəndir ki, əməldir ki, onun tərkində ixtilaf var, ki, tərki küfürdür, küfür deyil. Ancaq qalan əməllərin isə tərkində, yəni, vacibliyin eytiqat edib tərk eləməkdə isə, yəni, elə də mühüm yəni, ixtilaf olmadığına məhz əhlüsünlə və namazı e, mühüm əməl hesab etmişlər. Və bu günə kimi də həmən o ixtilaf, ixtilaf kimi durur. Baxmayaraq ki, alimlərin çoxu məs onun tərkini kafir, yəni görürlər. Və həqiqətən də e, namaz ən mühüm, yəni rukunudur və biz çox vaxtı Quranda və hədislərdə namaz qılıb zəkat verməyin, yəni adını eşidirik. Yəni sanki e, namaz Allahın haqqı kimi və zəkat isə qulların, yəni haqqı kimi. Çünki zəkatın sahibləri kimlərdir? Yəni, kasıblar. Yəni, var dövlət sahablərinə götürülür. Kimlərə verilir? Kasıblara. Yəni, əgər bir e, dövlətdə müsəlmanların sayı çoxaldıqca və orada kasıbların sayı artırsa, deməli, orada zəkatın paylanmasında verilməsində, çıxarılması var? Problem var. Müşkülə var. Nədir o problem? ya orada zəkat çıxarılmır. Əgər zəkat çıxarılırsa, düzgün çıxarılırsa, deməli, zəkat düzgün paylanmır. Zəkat hər hansə bir şəhid aləsin Nə bilim, yetimə və yaxud da ki, boşanmış qadına və yaxud da ki, evi olmayan qadına kiraya pulu vermək və yaxud da ki, e, götürək e, baxçaların qurulmasında və yaxud da ki, kitabların çap olunmasında, İslamın yayılmasında sərf olunmur. Zəkatın 8 sinifi var. Ər kimlərsə zəkatı qeyri-8 sinifindən dolayı sərf edirlərsə, onlar qiyamət günü zəkat sahiblərindən soruşlandı haqlarını ödəyə bilməyəcəklər. Yəni baxmıyaraq ki, bu e, bizim cəmiyyətimizdə, yəni qardaşlar arasında, yəni bir çoxları var ki, türklərin bu hiləsini alınıb, yəni zəkat e, kasıblara deyil, bu cür yönənlərə sərf olunur və nəticədə isə həmin cəmiyyətdə müsəlman kasıbların çoğaldığı meydana gəlir. Yəni sanki görürsən ki, var dövlət hiss olunur, ancaq kasıbların ələ gəlməsi hiss olunmur. Səbəb nədir? Zəkat, səbəb isə zəkatın düzgün e, çıxarılıb düzgün paylanmamasıdır. Yəni, çox ki, düzgün çıxır, amma zəkət düzgün lazım olan yerlərə paylanmır. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi zəkətdə hafiz Quran mədələsələrinə verilmir, zəkət e, meçitlərin tiqincisinə verilmir, zəkət nə bilim, kiminsə kiraya pulundan ötürü verilmir, zəkət kiminsə E, doğuş vaxtı əməliyyat pulu verilmir və ilahə və s. Zəkkətin Quran-ı Kərimin Töybə surəsinin 60-cı ayəsində 8 sinifi var. Zəkat bu siniflərdən verilir. Zəkət kimin evi yandı, damı yoxdur ona verilmir. Zəkat falan evi yandı, şunu lazım ona verilmir və ilahə və s. Yəni nə qədər isə ortaya məsələ qoy, onlar zəkkətin siniflərindən deyil. Zəkkətin 8 sinifi var. O 8 sinfinə aid olanlara verilməli ki və bu gün də kasıbçılığın artması məhz həmin o zəkat düzgün, yani paylaşmamasıdır. Və və Peyğəmbər (s.ə.s.) E, bilcəbil Abdullah deyir ki, "Və e, müsəlmanlara, hər bir müsəlmana nəhsiyət etməyi mən beyan samə bəyət etmişəm." Yəni hər bir şəxs hər bir müsəlmana nə nəhsiyət, yəni etməlidir. Əgər ki ona bacarırsa, yəni nəhsiyət gəlib qardaşın üzünə onun xatalarını ağlım ortasına demək deyil. Cəmiətin içərisində onu təqdir eləmək deyil. Nəhsiyət Əsas hədəfi həmən qardaşı elədi xatılardan düz yola yönəltməkdir. Ona səmimiyyətdən etiraf elib onu düz yola yönəltməkdir. Ancaq camatınca də qardaşının xatılarının yüzünə demək, onun neybilərinin onu açıb bildirmək, bu, yəni nəsiyyətdən yəni, sayılmır. Və sonra müəllif e, yəni, iman bölüməsinin axırıncı hədsində, yəni yenə Cəbirin Abdulladan gətirib buyurur ki, e, Cəbirin Abdulla deyir ki, Bir gün e, Mughir Ebin Şövbə, yəni dünyasının dəyişəndən sonra Cəbirin Abdullah minbərə qalxdı və e, insanlara Allahın təqvasını tövsiyə etdi və Allah heç bir şey şəriq qoşmağı tövsiyə etdi və e, bunu da sakitçiliyilə və e, təmkinlə bildirdi və bildirdi ki, yəni səbirli olun, hətta sizin e, başqa bir əmriniz, yəni gələnə qədər. Və dedir, sizin əbininiz, yəni, bu yaxında yəni, indi yəni, gələcək. Və ə, axrıncı ədəcə Cəbir hə bin Abdullah radiyalarının hədsidir ki, və Cəbir bin Abdullah radiyalarını qeyd edir ki, Muğir ebin şöbə, yəni Kufada xəlifə idi, yəni Kufanın əmri idi. Yəni, ə, Mu Muaviyyə radiyalarının xəlifəliyi dövründə Muğir ebin şöbə, ə, Kufa, camatın üzərində, yəni vali idi əmir idi. O, dünyasını dəyişəndən sonra Cəbirin Abdullah minbərə qalxır və insanlara tövsiyə edir. Tövsiyə edir və ilk tövsiyəsi də məhz Allahın təqfası olur. Və şəhərdçilər qeyd edir ki, həqiqətən də yəni, bir yerin böyüyü, xəlifəsi, valisi, əmri dünyasını dəyişən vaxtı həmən o anda insanların arasında çoxudur fitnələr düşür. İnsanlar arasında artıq e, hərəkətsizlik, daha doğrusu, tabiəsizlik yəni, yaranır. Yəni, sanki insanlar şaşkın qalırlar ki, kim olacaq böyük, kim rəhbər olacaq, kimə itaat eləcək, kimə neynəcək və belə bir halda Cəbir bin Abdullah r. minbərə çıxır və insanlara, yəni, haqqı tövsə edir və ilk növbədə Allahdan qorxmağı. Yəni, bu məqamda, yəni, xəlifənin, e, e, valinin öldüyü bir halda, Hər bir şəxsin Allahın təqvasını ehtiyacı olduğunu bildirir və e, mətndə isə bildirir ki, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu yəqul, "Yomə matə müğir ibn Şəubə qamə bi fehəmidəllah və əsnə əley və qala lə şərəkə lä." Və e, deməli minbərə qalxır, "Və Allah həm səna edir və sonra bildirir ki, "Sizin hər birinizin üzərinə məs Allahın təqvası olsun." Yəni Allahın Təqvası, təqvası ilə olun. Yəni, belə bir halda təqvaya ehtiyac var. Yəni, təqvi olmadığı halda insanlar orada ə, şaşqınlıq içində qalıb, yəni, kimi-kimi qətli yetirər, soyğunçuluq eləyər, insanlar arasında aralışıqlar var, biri o, bir sinin haqqını tapdalı, biri o, bir sinin haqqını tapdalıb və belə bir halda onların içində qanunun pozuntularına yol verilə bilər və belə bir halda Deməli, Cəbrin Abdullah, deməli, insanlara haqqı tövsiyə edir, təqvanı tövsiyə edir və Allaha şəriq qoşmamağı, yəni tövsiyə edir. Və bunun da Cəbrin Abdullah, yəni, təmkinlə, səki, sakitçili bildirir və bildirir ki, e, yəni, bu cür təmkinli, e, səbirli olun, hətta sizin əmriniz, yəni, gələnə qədər və bildirir ki, sizin əmriniz indi gələcək və ilini gələcək, o, deməli, deyək ki, dərhal gələcək Sanki insanlar birəz əmin olsunlar ki, yəni əgər xəlifə varsa, bu ə, əmirin ölüm xəbərinə işləyib xəlifə yeni əmir göndərəcək. Və o dövrdə də Muaviyyə radiyallahu anh Muğirəbin şöbərinin ölüm xəbərinə işlən kimi və Basraya deməli, özünün yəni, ziyad, adında, yəni hansı ki, Hüseyin radiyaların qətlində məsəhəmən insanın da rolu olmuşdu və o basmanın yəni, naibidir, yəni əmrin əvəzi idi və ona yazır ki, sən küfəyə əmir kimi get və onu e, küfəyə yəni, əmir təyin edir. Və sonra isə Cəbirin Abdullah bildirir ki, e, öz əmirin üçün əf diləyin, baxışlanma diləyin və bir rivayətə gəlir ki, onun üçün istixfar edin. Çünki hər bir əmir, xəlifə və ya insanın böyüyü E, dünyasını dəyişərsə, o artıq Allah Subhanətən ona verdiyi vədə yetişmiş olur. Və buna görə də o cür insanlar üçün e, yalnız və yalnız Allah Subhanətən istifadə diləməyə lazımdır. Xüsusən də Muğribin Şöbə radiyyə alan hansı ki e, e, sahabə idi, vəhin nazı olmasına şahid olmuşdur və Peyğambə əsasından çox səfərlərdə olmuşdur və Cəbin Abdullah bildirir ki, onun üçün istiqvar diliyin, öz əmrini üçün istiqvar diliyin və həyətən də o sizin aranıza çox əff edərdi və əff etməyi xoşlayardı. Və bildirir ki, Muğribin şöbənin gözəl xüsusiyyətləri var idi və o xüsusiyyətlərinin gözəlliyinə biri idi ki, o əf etməyi yəni bacarırdı, əff edirdi və bu baxımdan da əf edən üçün də əff diləmək yəni lazımdır. Və sonra Cəbir Abdullah bu elədiyini əsaslandırmaq istəyir. Yəni nəyə görə durdu, nəyə görə bunu söhbət eləcə aldı, bunu bildirdi, bunu bildirmək istəyir və deyir ki, bir gün mən deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idim. E, Peyğəmbərim yanına gəlim ki, ona bəyət edim və dedim: "Ya Rasulullah, ubayyuka 'aləl-islam." Deyim, mən sənə İslam'a bəyət etmək istəyirəm. Yəni səmada daxil olmaq istəyirəm və Peyğəmbər Cəbir ibn Abdullah ki, "Fəşarətu əleyyə" Əvəllə müsəlman üçün, və mənə şərt qoydu ki, hər bir müsəlmana nəhsət edəcəksən. Və Cəbin abla bildirir ki, "Fəbəyyətu alə hā" deməndi bu ishabil müsəlmana nəhsət etməkdən ötürü məndir peyğəmbərə bəyyət etdim. "Ərəbb hāzəl məscid innəlin lanəhsəhun lakum" sonra istəğfər və nəzəl. Və bildirir ki, mən deyir bu məhsidin Rəbbinin anında olsun ki, mən hər birinçinin yəni, nəsiyyət istəyirəm, nəsiyyət edirəm və bu da mənim hissi olan nəsiyyətimdir və sonra isə istiqvar etdi və minbərdən, yəni aşağı indi. Və bu da onu göstərir ki, Cəbir İbn Abdullah, yəni radiyyə Allah onu, öz əməllərini, hər bir sahabi öz əməllərini Quran və sünnədən əsaslandırmağa çalışır. Yəni, elədiyi əməlin bidət olmadığını bildirirlər və bunu dəsaslandırmaqdan ötürü onlar Quran və sünnədən dəlil gətirir və belə bir qissanda biz e, Muğribin Şöbə Radiyalanun dünyasını dəyişəndən sonra e, Cərir ibn Abdullah'ın elədiyi əmələ şahid oluruq və o e, minbərə qalxır və insanlara nəsiyyət edir və e, öz əmirlərinə əft dilənməyin istəyir və sonradan isə bu e, qissanın Məhz Peyğəmbə Sələmə e, beyyət etdiyi halda Peyğəmbə Sələmə ona şərt qoyduğunu bildirir və bildirir ki, mənim söylədiyim bu, yəni nəsiyyətdir. Və İmam Buxarə Rəhmə Allah iman bölməsini, yəni bu hədisdən bitirir və İbn Həcər Rəhmə Allah bu qıssanı gözəl fayda ilə xətm edir. Və bildirir ki, İmam Buxarə Rəhmə Allah iman bölməsini İnnəməl Əməl Biniyyət hədisi ilə başlamışdır. S E, İcthabun əvvəlində öz əməlinin e, Allah rızasına olduğunu bildirmək istəyir. Yəni bunu etməyində məqsədi məhz Allah Subhanahu tala'nın, yəni rızasıdır. Allah Subhanahu tala'nın e, qazanmaq məqsədidir. Və bu hədisdə Cərir İbn Abdullahın həssi ilə bölməni bitirir. Və bölməni bitirəndə gətirdiyi ləfzlərə baxın ki və deməli e, bildirir ki e, istighfar diləyin. Yəni Sanki İmam Buxar Rəhmə Allah yəni bu ə, əməlin bu ə, hədisi nəsiyyət bölməsinə gətirib və bildirir ki, yəni mənim ə, bu hədisi burada bitirməyim, bu hədisə bu bölməni bitirməyim sanki İslam ümmətinə səhih hədislərdən yapışmağı nəsiyyət etməkdir. Çünki İmam Buxar Rəhmə Allah bu kitabda yalnız və yalnız səhih saydıqların yəni, toplayıb, yəni, səhih qaydalara uyğun olduğunu bildirib və öz əməlini də nəsihət bölməsinin olduğunu bildirir və eyni zamanda e, istighfar olunmasını, yəni nə qədər olmasa insan əməyi naqisdir, daima istighfara var, yəni istighfar etməyə ehtiyac var və İmam İbn Həcərdə yəni bu cür, yəni fayda ilə, yəni bu e, həccsin bölməsini e, deməli bölməsini bitirib və gələn dəsən inşallah müəllif Kitabul Elm ilə, Elm kitabından yəni başlayacaq. Və Allah son bizə eşli faydanlardan eləsin və bizə haqqı-haq kimi göstərsəm, onu ehtibə eləməm, bizə nəsib eləsin və bizə batılı-batılı kimi göstərsəm, ondan qorumağa bizə nəsib eləsin və düzün Allah bilir və s. Muhammədin və aləli Muhammədin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.